тільки крізь шпарину внизу дверей, просовувався до кабінету тонкий гострий меч світла, яке йшло з лікарняного коридору. «Я вже зрозумів, що ви людина неординарних рішень», сказав лікар. Але чому ви вирішили влаштувати її саме сюди? Чому просто не поклали на обстеження у кращу, можливо, закордонну клініку? Яких результатів ви чекаєте?» Пан Вітольд знизав плечима. «Розумієте, у неї Завжди була якась незбагненна для мене цікавість до різного роду відхилення від норми. Ми багато про це розмовляли. А коли вона так сильно змінилася, я подумав, що їй потрібні нові враження, такі, яких у неї не було. Але обрати щось із цієї царини здавалось мені неможливим. Вона не була хіба що на місяці. До того ж я збагнув, про що вона думає, адже знав її досить добре. Їй здавалось, що вона всі ці роки Прожила не своє життя. У тому була дещо ця правди. Адже якби ми не зустрілись, хто зна. Часом це питання бентежило интежили мене. Тоді я й подумав про лікарню. Тут вона могла б почати все з нуля. Спробувати себе у новій якості і зрештою зрозуміти, де справжнє життя. Перед камерою на Каннському фестивалі чи в обідрених стінах притулку для хворих. Я мріяв, що вона отямиться. Але остаточний задум був складнішим. Я гадав, що незвичайна робота і спілкування з людьми, чия психіка порушена, які завжди цікавили її, виведуть її з творчої кризи, дадуть нові теми, і вона знову почне писати. — А вам не здається, що це ваш черговий експеримент? — раптом запитав лікар. І пан Вітольц сахнувся ніби від удару. — О, Господи! — тихо промовив він. Невже я приречений на такі вчинки щодо неї? Що буде, якщо вона про це дізнається? Він уперше мав нещасний, безпомічний вигляд. Не дізнається. Вас тут бачила, хіба що моя секретарка? Заспокоює його лікар. Зараз ви поїдете звідси, а у разі потреби ми зможемо зустрітися в іншому місці, добре? Добре. Слухняно промовив пан Літольд і запитально подивився у темряву, на силуэт свого співрозмовника. Але ж ви не зробили жодних висновків. Після того, що ви почули, я хотів би знати. Мені треба подумати, замислено сказав лікар. Тепер я не певен, що йдеться про аутистичний стан. І взагалі не певен, що йдеться про хворобу. А ще гадаю, що ви перебільшуєте свою роль у її житті. Вона б всього досягла сама. Повірте, кесарю кесареве. Частина третя. Звідтоді, як я почала бачити внутрішній стан речей, усе зовнішнє, викликало в мене лише сум або сміх. Я навіть не знала, якому з цих двох станів надати перевагу. Особливо ця суть оголялась на великих заходах, на яких я провела першу, вважаю її безглуздою, частину життя. Під час таких заходів, презентації, фуршетів, партії, прийомів, фестивалів тощо, я шаленіла, і мені спадало на думку, що натовп це бидло, біомаса, примітка, парки, вечірка, спітніла червонопика безсоромна, нездатна поглянути на себе збоку. Якби раптом всі присутні підкорилися грі під назвою Замри, то, мабуть, вжахнулися б, перезріла тітка із судомним рум'янцем пухнастим боа на шиї. Тлустий молодик, з виряченими під час очима, дівчина з задертою спідничкою, багатій стариган, що хапає її за сідниці, дама-вамп, що розкурює сигаретку, вставляючи її у претензійно довгий мундштук і випиває чергову порцію коктейлю «Манхеттен». Господи, це ж я! Будь-яка вулична сука має більш виразний погляд бігаючи в пошуках хліба насущного. Бидло регоче, бидло ласо спостерігає за сприттизом, бидло грає в дурнуваті застільні ігри, розв'язує брутальні загадки, отримує призи від іншого, більш заможного бидла. І усі ці веселищі заради, заради того, аби якась істота чоловічої та жіночої статі придбала пральну машину, холодильник, авто, меблі, чи купила за 900 баксів квиток на попсовий концерт у перший ряд.